44. Коли він більше не міг дивитися на нотатки, Дональд пішов на свою звичну прогулянку серед зброї та дронів у коморі. Це було його втечею від шипіння радіоперешкод і тісних меж їхнього імпровізованого будинку, і саме під час цих прогулянок він найближче підходив до того, щоб очистити голови від своїх мрій, від пляшки скотчу, випитої у минулої ночі, від суміші емоцій, які він починав відчувати до Анни. Найбільше він ходив цими колами і намагався зрозуміти цей новий світ. Він ламав голову над тим, що Турман і Віктор запланували для бункерів. П'ятсот років під землею, а потім що? Дональд відчайдушно хотів це знати. І саме тоді він відчував себе по-справжньому живим. Коли він діяв, коли він шукав відповіді. Це було те саме швидкоплинне відчуття сили, яке він відчував, відмовившись від їхніх пігулок – Забарвивши пальці у синій колір і облизуючи виразки, що утворилися на губах. Під час цих безцільних блукань він переглядав численні пластикові ящики, що вишикувалися вздовж підлоги та стін величезної кімнати. Він знайшов той, з якого зникла зброя, яку, як він припускав, украв Віктор. Герметична пломба була зламана, а інші пістолети всередині смерділи мастилом. Він виявив, що в деяких ящиках були складені уніформи та костюми, подібні до тих, що носять астронавти, запаковані у вакуумну товсту пластикову плівку. В інших були шоломи з великими куполами та металевими комірами. Там були ліхтарики з червоними лінзами, їжа та аптечки, рюкзаки, патрони та безліч інших пристроїв і пристосувань, про призначення яких він міг тільки здогадуватися. В одному ящику він знайшов ламіновану мапу, схему 50 бункерів. Від бункерів відходили червоні лінії по одній від кожного і сходилися в одній точці, в долині. Дональд провів пальцем по лініях, піднявши мапу, щоб вона відбивала світло, що проникало з віддаленого кабінету. Він поміркував над цим, а потім поклав мапу на місце, як підказку до здогадки, яку він не міг розгадати. Цього разу він зупинився під час пробіжки, щоб виконати серію стрибків у широких проходах між сплячими дронами. Ще два дні тому ці вправи давалися йому з великим зусиллям, але холод, здавалося, танув у його жилах. І чим більше він себе змушував, тим більш бадьорим і пильним він ставав. Він зробив 70 стрибків на 10 більше, ніж учора. Відновивши дихання, він опустився, щоб перевірити, скільки віджимань він зможе зробити на своїх атрофованих м'язах. І саме тут, на третій день свого полону, лежачи обличчям усього в сантиметрі від сталевої підлоги, він виявив підйомний механізм. Гаражні ворота, які ледь досягали його талії, але були достатньо широкими, щоб вмістити в розмах крил дронів, що ховалися під брезентом. Дональд підвівся і підійшов до низьких воріт. Увесь склад був неймовірно темним, ця стіна була майже чорною. Він подумав взяти один із ліхтариків, коли побачив червону ручку. Потягнувши за неї, двері з гуфрованого металу піднялися вгору. На руках і колінах Дональд дослідив порожнину за ними, яка простягалася на кілька метрів. Він не відчув ніяких кнопок чи важелів уздовж стін, ніякого способу керувати підйомником. З цікавістю він виповз, щоб взяти ліхтарик. Коли він обернувся, то побачив ще одні двері вздовж темної стіни. Дональд спробував ручку і виявив, що вона не зачинена, а за дверію був тьмяний коридор. Він намацав вимикач світла і лампочки над головою затріпотіли. Він прокрався всередину і зачинив за собою двері. Коридор тягнувся 50 кроків до двох дверей у дальньому кінці. Він припустив, що це були ще кабінети, подібні до того, як і Анна облаштувала в глибині складу. Він спробував відкрити перші двері, і звідти вирвався запах нафталіну. Всередині стояли ряди ліжок, на шарі пилу були сліди недавніх кроків, а там, де раніше стояли два маленькі ліжка, була порожня ділянка. Відчувалася відсутність людей. Він зазирнув у двері навпроти і побачив туалетні кабінки та групу душових кабін. Наступні дві двері були такими самими, за винятком ряду пісуарів, у ванній кімнаті Можливо, люди жили там, щоб стежити за боєприпасами, але Дональд не пам'ятав, щоб хтось приходив на цей рівень під час його першої зміни. Ні, це були приміщення, які зберігалися для іншого часу. Подібне до машин під брезентом. Він залишив ванну кімнату привидом і перевірив двері в кінці коридору. Всередині він знайшов пластикові листи, накинуті на столи і стільці, на яких осіла тонка плівка пилу. Дональд підійшов до одного зі столів і побачив під листом екран комп'ютера. Сільці були прикріплені до столів, а ручки важелі здавалися йому знайомими. Він став на коліна, намацав край пластику і з шумом відірвав його. Прилади управління польотом повернули його в інше життя. Тут був вважель, який його сестра називала кермом, педалі під сидінням, які вона називала по-іншому, дросель і всі інші циферблати та індікатори – Дональд згадав, як відвідував її навчальний центр після того, як вона закінчила льотну школу. Вони полетіли до Колорадо, на її випускну церемонію. Він згадав, як дивився на такий самий екран, коли її дрон піднявся в повітря і приєднався до формування інших. Він згадав вид на Колорадо і носа її витонченої машини в польоті. Він оглянув кімнату з десятком робочих місць. Йому стало очевидно, що це місце дуже потрібне. Він уявив собі голоси в коридорі. Чоловіків і жінок, які приймають душі, розмовляють, рушники, якими б'ють по сідницях, когось, хто просить позичити бритву, зміну пілотів, які сидять за цими столами, де кава може спокійно стояти в гарячих чашках, поки зверху сиплеться смерть. Дональд повернув пластикову плівку. Він подумав про свою сестру, яка спала і була захована десь нижче, де він не міг її знайти, і замислився, чи не привезли її сюди як сюрприз для нього. Можливо, її привезли як сюрприз для якихось майбутніх інших. І раптом, думаючи про неї, думаючи про час, втрачений на мрії та самотні сльози, Дональд виявив, що обмацує кишені в пошуках чогось. Таблетки. Старий рецепт з її ім'ям. Гелен змусив його звернутися до лікаря, чи не так? І Дональд раптом зрозумів, чому він не міг забути, чому їхні ліки на нього не діли. Це усвідомлення супроводжувалося сильним бажанням знайти свою сестру. Шарлота була причиною. Вона була відповіддю на одну з загадок Турмана.